Розділ одинадцятий, у якому розповідається про юнака, провідника нашого, і про те, як ми рушили із ним до болота. Зовсім рано, ще тільки встало сонце, хтось рішуче застукав до хати, в якій ми зупинилися на ніч. Я лежав найближче до дверей, тому перший і вийшов. І побачив юнака, вдягненого в дивну хламиду, із селянського вибіленого полотна, грубо шиту міцними нитками. Взутий він був у постоли і мав вельми красне обличчя, як в'янгола. Але було воно жовтаве, як у мертвого. Найбільше мене вразили його очі, так само ніби мертві». «Мені сказали, – мовив тонким, майже дівочим голосом юнак, – що ви перегрини до святого Микити, чи не так?» «Так, – сказав я, позіхаючи, бо ще не прочумав від сну. Звідси простої дороги до святого нема, треба йти бездоріжжям, а тоді через болото, – мовив юнак. «Нам уже це казали, – відповів я». «Можете не наймати провідника, бо йду туди і можу вас провести, але треба рушати зараннє». Тим часом вийшов Ісозонт, стояв на висті і слухав нашу балачку. Пелехата голова його була закучмана. «Скільки з нас візьмеш?» – спитав він. «Плату беруть найняті провідники» а я учень святого Микити, проведу за так. Чому звеш Микиту святим? – спитав Созонт. Святими канонізують людей по смерті, і робить це церква. Святий не чиниться від канонізації, а своїми ділами і чудами. Церква святого тільки визнає чи не визнає. «Микита живе життям святого», – сказав категорично юнак, причому жоден м'яз не здригнувся на його обличчі. «Твоя правда», – сказав Сузунт, і пішов у двір. У прочілі з'явився Кузьма. «Чому на тобі така одежа?» – спитав деякон, розглядаючи юнака. «Чи ти інок, чи послушник?» «Я учень святого Микити», – мовив юнак. А одежа така, яка може бути. В нас нема кравців. Шиємо, як уміємо з полотна, Що його жертвують селяни. З'явився і Павло, чухмарячись. У хаті були блощиці, і певне допекли йому. В мене самого свербіло тіло. Чи багато людей приходить до Микити? – спитав Созонт. Приходить досить, коли більше, коли менше, але не всіх до нього допускаємо. Зокрема, жінки, які хочуть прохати його заступництва, мусять стояти віддаліко від святого місця, і жодна в загорожу війти не може. Чому ж так, запитав я? Бо жінка, як каже святий Микита, посудена для диявола. Окрім того, не пускаємо й таких, котрі приходять із порожнього інтересу, щоб тільки подивитися на святого. Коли приходять до нас, повинен мати нужду в цьому. Хто ж іде з нечистими помислами до святого, то хай ліпше не йде. Болото таких пожирає. Отож, перш ніж повести вас. Маю кожного розпитатися. Маєте казати тільки правду. «Хто ти такий?» Юнак підняв на мене неживі очі, аж морозець пройшов мені по тілі. «Каліграф та рисувальник», – мовив я, списав у пересопниці Євангеліє, прикрасивши його малюнками і орнаментами аж так, що кажуть люди, Мало є подібних красою і роботою. Як тебе наймення? Михайло Василевич, чому йдеш до святого? Прийшов до Житомира, щоб списати і намалювати нове Євангеліє, але снага до роботи пропала.